Hej, idag är den 29 april 2008 och jag gör en ny episod av svensk internetradio av Matt-Erik. Enligt Solkin så är det idag... Den tio-akball. Tio eller manifesteringen av. av natten kan du säga. Eller tanke. tänkandet kan man säga. Och. Ja, vad ska jag säga? Idag. Den här radiokanalen finns alltså tillgänglig på svenskinternetradio.blogspot.com och den finns också tillgänglig via matt, matt som är min sajt. Jag tar en promenad här i skogen för jag tycker att det är faktiskt meningen med livet att göra det. Långt borta från civilisationen, desto längre bort desto bättre tycker jag. Jag tycker det värsta som finns är elektromagnetiska fält och människor och betong och asfalt och hela den där skiten. Människor som lever uppe på varandra, som till och med Aldous Huxleys man visste redan på 1930-talet att när man låter människor leva uppe på varandra så leder det till psykopatiskt beteende. Alltså en sorts kannibalism. Inte bokstavlig kannibalism men en sorts eh, hierarkisk eh, struktur där folk äter upp varandra. Och det är därför som man beskattar idag eh, all, allting och försöker undvika män människors möjlighet att bo på landet i högsta grad. De har ju beskattar bensinen idag. Jag såg att vi i Sverige har väl dubbelt så mycket så hög bensin, bensinpris som de i USA. Och ändå har man hur de klagar om bensinpriset. Det är ju fullständigt vedervärdigt de här amerikanerna. Hur bortskämda de är. Med saker och ting. Tänk om vi hade 5 kronor liten i bensinpris. Ja. Men eh. det, det har också jag har också hört diskussioner om att Mikael Välivari skulle ha blivit andligen attackerad innan Döden. Och det här, är, det här tycker jag är, är något som man ska vara medveten om att eh, när man har kommunikation på internet så kan det bli ganska ansträngt om man om man som Mikael gjorde tror jag var öppen i sitt sätt att eh, att i sin, i sin roll mot människor och så där. Det, det går inte att ha en sån attityd och samtidigt försöka leva ett normalt liv. Utan konsekvensen blir att, att de suger ut den helt enkelt, människorna. Och allan Water, Cutting Through the Matrix, går, går ganska fint in i detalj om det här, hur det är att, att ha en poddradiokanal radiokanal via internet. Hur folk försöker suga ut den som psykopater. Parasiter som, som liksom suger, fröger suga bara. Eh, och det, det är liksom, ja. Och det är liksom eh, det, det är ett sjukt samhälle vi lever i och det går inte att ha en sån En sån roll mot människor där man är Trevlig så att säga och Och, och tror att det ska komma tillbaka utan i varje fall så är det ingen idé att anstränga sig för andra. Det, det är nämligen så att eh, det finns så mycket människor som utnyttjar sånt här. Och det kommer så tydligt fram på internet där man kan vara anonym dessutom. Eh, internet är bland det mest hemska stället egentligen som finns i världen och, och det, det, det är bara ett sjukt ett sjukt ställe bland det värsta stället du kan vara på på sätt och vis. Eh, och eh, det finns mycket hemska, äckliga psykopater och, och, och sjuka människor och, och människor som, som försöker tjäna pengar på ja, att utnyttja. Och det finns äckliga och det finns alla möjliga typer av människor på internet som... som, som, som kan vara riktigt hemska, elaka, sjuka i huvudet och faktiskt gå in för att skada andra människor. Och sen, det är hemska när du inser att de här människorna ofta har en normalt liv utöver. Va? Utan det här är, man måste nästan läsa boken Politisk ponorologi för att förstå samhället hur det egentligen uppbyggt? Att det är uppbyggt. Det är psykopater som styr här i världen. Och eh, det är tyvärr så. Eh, folk som är... Nu, nu kände inte jag om Mikael själv men jag har hört det här om att... Den här möjligheten att alltså liksom blev anligen attackerad. Och eh, för att... Folk som är... Eh, folk som är... Eh, som, som vill människor väl. De, de attackeras då av, av de här människorna som bara utnyttjar andra. Och sen finns det de här New Age'arna som då hävdar att han drog till sig de här människorna. För det är också det elementet att med dagens indoktrinering som finns i konspirationscirklar. I alla konspirationscyklar, Red Ice Creation och även Vakuum.se och, och, och, och så vidare. Så finns det de här New Age tankarna inkomprimerade. Och det finns i Sightgeist, filmen och Esoteric Agenda och allt det här har New Age in i det. Och de här tankarna säger i princip att det går tillbaka till filmen The Secret. Och det säger i princip att du drar till dig eh, det som du... Eh, du drar till, du attraherar allting dumt som händer dig. Det har du själv skapat. Det är det det säger. Och det här skulle vara en dröm för, för Hitler. Om man kunde indoktrinera människorna i in det här tänkandet. För då skulle de bara... Åh, titta där, judarna, de... De skickas till koncentrationsläger men det är deras eget fel för de har skapat den verkligheten själva. Och alla de här sinnessjuka eller handikappade eller harmynta de tar vi död på framför ögonen på alla. men det är deras eget fel för de drog det till sig. Det är det här deras, de, de skapar det, det, liksom, det är så här New Age filosofin fungerar. Och jag känner många människor som jag känner väl och sådär, som, som som kan rättfärdiga precis allting som händer människor omkring dem. Med det här. De kan behandla sina egna barn som skit under, för att de har läst, läst någon jävla bok att man väljer sina föräldrar. Förstår du? Och det är också sån här New Age-filosofi. De väljer att födas in i den här familjen. Och, eller det är deras karma att födas in i den här familjen. För de har varit. Ja, så att om ett barn misshandlar sin familj, då är det så här att enligt New Age-filosofin. Så har det här barnet då misshandlat andra i tidigare liv. Och nu måste det lära sig. Rensa sin karma genom att uppleva det här i det här livet. Så, så New Age-filosofin är det mest. Det, det är värre än, nyna, än, än nazismen. Det är värre än nazismen. Nu pratar jag inte om nazismen, För nazismen ser jag mer som. Ja det, det är folk som vill hävda sig tycker jag. Snarare att det verkar vara. Och det är en sorts lokal patriotism som övergår i främlingsfientlighet Och just bland svenskarna så är nynazismen, det handlar om det handlar om helt enkelt lokal patriotism. För svenskarna är ju då, enligt nynazisternas definition, de goda då eftersom de tillhör den ariska rasen. Nu är det så att den ariska rasen, ordet Aryan, det kommer ursprungligen från Indien. Betyder, jag tror det betyder präst eller någon, det högre. Så det är, det är liksom, men enligt den här nynaziska kulturen, då så känner de sig. Det är precis det är faktiskt som New Age-filosofin. Det, det är inte ett sätt för dem att, att öka deras egen syn på sig själva. Att, att, att må bra själva, liksom. Känna jag är bäst, liksom. Och, och alla har sin lilla filosofi att eh, att följa liksom. Du har eh, New Agearna, det de finns alla varianter av New Age. Och när du kommer i kontakt med en framgångsrik elitistisk, duktig individ som, som tjänar mycket pengar, då kommer du kommer du upptäcka att den personen har en helt annan New Age filosofi än den personen som, eh, som eh, inte tjänar någonting. Och, och, och sådär och, och det här är på grund av att att eh, det här är på grund av att eh, det finns alltså en new age filosofi för varje person så alla ska kunna känna sig eh, alla, allas ego ska kunna Uppfylla och var bra och sådär så, så att jag har på sådana här New Agers. det var en flicka som pratade om Aya Lunggold, en sydafrikansk flicka på ett Youtube en i sig som gör sådana här kanalisering och helt plötsligt är Aya Lunggold och börjar prata och sådär och hon, hon börjar prata om att, att vi, vi är själva ansvariga för den här situationen vi är i och det är typisk New Age-filosofin. Och det är inte alls sant. Judarna var inte ansvariga för att de skickades till koncentrationslägren. Till exempel. Det, det finns det, det är den värsta lögnen som finns. Att den här världen är rättvis. Men de människorna som är indoktrinerade i den här synsättet att världen är rättvis. De kommer attackera dig om du inte tror det. Och det finns alltså människor som hävdar att varje individ som anser att den här världen är sjuk som vi lever i, den är egentligen sjuk själv. Och, de, de, och det är precis som, som att vara i Matrix-filmen när han möter kvinnan i rött. När man möter dem här och börjar prata så här och börjar nämna saker i samhället som är sjukt och att det är psykopat som styr. Då, det är precis som om de, de, de, ser, de, blir en, de liksom bara, bara upplever en som en, som en fiende liksom. Och deras, hela deras mentalitet förändras, hela deras sätt att prata med en förändras och de börjar liksom försöka hitta fel på en och till slut så... De måste liksom för att upprätthålla sin eget synsätt på världen måste de rättfärdiga att den här människan är sjuk i huvudet. För att annars så måste ju personen ha rätt och det gör ju att, att allt det de har gjort i sitt liv det, det har ju då inte varit bra. Det handlar mycket om att den personliga psykologin människans psykologiska ja, människans psykologi inte kan hantera den tanken. För att det handlar mycket om den personen har alltså en enorm ett enormt ego ofta. De, de människor som är framgångsrika i världen de har ett enormt ego. Faktiskt så ser de sig själva som gudar. Och, och de får höra att de som styr är psykopater. De, de, de, de identifierar sig själva med de som styr. Och du, så du kan lätt upptäcka det här. Hur de här människorna... Samma människor kan påstå till exempel att, att de inte tycker att de som utförde 11 september ska straffas. Så de liksom... De, de, de värderar intelligens och förmågan att ljuga för andra och komma undan med det. Mycket högre än något annat. De, de, de, de värderar liksom inte. Men sen börjar de rättfärdiga för sig själva Och till slut så kan de faktiskt rättfärdiga för att allting är bra som det så att, Och det går alltså inte. Om du pratar tillräckligt länge med de här människorna. Så, så börjar de bara se dig som en fiende. Förstår du? Och det, det är liksom det sjuka med det här samhället att. Att folk är så enormt inne i sitt eget ego. Så otroligt inne i sitt eget ego. Att de är beredda att försvara sitt ego. På alla sätt och vis. Och, och jag ser ingen slut på det här. Om det inte är så att det finns. Att det är någon. Utveckling som sker i samhället. Eller i medvetandet i sig. Som den här Maja kalendern till en påstår. Att det skulle vara ett utvecklande som sker i medvetandet själv. Och eh, jag tycker det är intressant också när tjejen på Youtube som som har eh, Destiny Productions tror jag heter eller något sånt där. Med, med i istället för i på Destiny. Destiny Production. Hon i varje fall. Hon gör sådana här YouTube-videos om Ayan Lunggold, då hon tydligen kanaliserar Ayan Lunggold som ett transmedium. Och sen gör hon en annan video där hon nämner att Maja-kalendern Maya kalendern är en lögn, allting. Så du förstår vilken dubbelmoral. Det finns liksom. Nu har ju för sig jag har gjort samma sak som, Eller jag har inte gjort det just det, men jag har ju både pratat negativt och positivt om Maya kalendern Men vad jag menar är att... Ja, visserligen så pratar jag både negativt, positivt och marknaden. Men det som jag, det som irriterar mig med människor... Det är att de... Många människor, de tror att det är mänskligheten som är... Eh, som har orsakat de problem som är i världen. Och det är det inte. Utan det är... Det, det, det, det finns ett... Eh, det här systemet är skapat för att se till så att eh, de rika får mer och de fattiga får mindre. och ja, Det skapar psykopati själva systemet. Du ska vara en psykopat för att överleva i det här systemet. Och du kan, jag har upptäckt att de som är såna här elitistiska människor, då, eftersom de ser sig själva som gudar i princip, så... så när man pratar med dem så tror de alltid att människor är svartsjuka på dem. De tror alltid att människor är svartsjuka på dem. Och, eh, för, för att de ser sig själva som så perfekta, förstår du? De är, de, de, det enda de kan tänka på är sig själva. Och eh, det är enda de tänker på. Så de, när de skadar andra då tänker de också på att det måste vara något gudomligt som gjorde att jag gjorde det här. Eh, förstår du? Det är liksom en total... De går upp i sig själva totalt. Och, och, och det krävs en viss personlig typ för att kunna bli såhär narcissistiska. Alltså det, det räcker inte med att man försöker lägga sig till med en sån här personlighetsläggning. Utan det är alltså något som är ärftligt. Precis som olika hundar är olika. Så psykopa, psykopati det går i arv. Precis som hundar. Hundars egenskaper går i arv. Så går psykopati i arv. Och du kan se det här, sådan fader Sådan dotter eller vad man ska säga Du kan se de här För det är inte alls så att män är fler psykopater än kvinnor Det finns precis lika många kvinnor som är psykopater Och dagens samhälle Gynnar faktiskt kvinnor När det gäller de utsatta Så är det lättare om du är en kvinna Om du är en man Och är långt ner på pyramiden då ligger det mycket världen till. Det är så klart att det är sant att de som styr världen är ju män. Men det är inte samma män som, som är utsatta så att säga. Eh, men så att jag, jag pratar med vissa kvinnor också som kan hävda. De kan vara otrevliga mot henne. För, för Kan de säga varför du det så kan de säga att ja, det är ju män som styr världen. Och, du, och, och då identifierar de dig med den mannen och sen så... så så, så är de otrevliga. Uh, och, och det här. Det här. Uh, det, det, här uh, det här. är, är så, När man, man inser det här. Hur enormt. Uh, sjuka människor är. Framförallt de här elitistiska psykopaterna. Hur enormt sjuka de är inne i sitt psyke. Och ändå så, de har ju en viss intellektuell förmåga för det mesta då. Och det gör ju att de liksom, det går ju bra för dem. Det går ju bra för dem i samhället då. Och det, det hjälper ju dem att de är så här sjuka. För att, ja... De är duktiga på att bli arga, och de är duktiga på att snacka skit, och säga, och vara otrevliga, och tro på sig själva. Det är det det handlar om. Du ska tro på dig själv, och så ska du vara en psykopat, och så ska du vara, eh, eh, liksom, inte ha någon empati för andra. För om du har empati för andra, då minskar du dina möjligheter att fokusera på dig själv. Så det är människor som är totala psykopater. De vet inte ens. De förstår inte ens begreppet empati. De har inte den förmågan i sina själar. Så det visar att de är väldigt fattiga rent psykiskt, de här människorna. Det man börjar inse, och så börjar de liksom försöker de hävda sig. Jag pratar om människor som, som har eh, sommarställen. De har hus i stan och de har ett bra jobb, de har en bra utbildning, de reser och flyger omkring och de har barn och familj och sådär och ändå så säger de bara att de, de mår så dåligt inuti och de mår så dåligt och sådär eh, och det är liksom du måste förstå att det här är en personlighetstyp de, de, de, de kan bara sträva efter makt det är det enda de har i sitt psyke, de föddes sådana de föddes till psykopater. och De kommer aldrig kunna bli något annat. Det är precis som en hund som föds till att vara jakthund. Den får den personligheten oberoende om den vill eller inte. Eller en, en hund som föds till att vara sällskapshund. Du behöver, inte, du behöver inte känna personligheten innan du får... Det räcker med att du, att, du, att du får reda på vad det är för ras. Så kommer du veta vilken personlighetstyp den har. Och det är precis samma sak med människor. Det här går alltså i arv. Och om du parar två psykopater med varandra då är det garanterat att få en psykopat som barn. Framförallt om de har rena psykopatlinjer eh, eh, bakåt i tiden så att säga. Och det, det är så här världen styrs av psykopater, dynastier av psykopater. Men, men de här psykopaterna finns överallt. Annars skulle aldrig världen kunna... Hålla ihop. Det finns i hela Hela samhällshierarkin eh, Och du, du hittar dem Framförallt på chefspositioner Och på ledande befattningar Högavlönade befattningar och Om du går tillbaka i ditt eget liv Bara upplever dina kompisar De människor du har lärt känna Och så ser vad de tog vägen och Så, så upptäcker att det är psykopater Det är elaka människor som är, som, som är destruktiva Mot andra på en personlig nivå Som styr i världen Det är så det går inte att förneka helt enkelt. Och eh, Många väljer att inte fokusera på det här för att det är lite känsligt material att prata om. Men, men det är egentligen det som är det viktigaste att prata om. Och Political Ponyrology är en bok som du ska läsa om du inte tror på mig. Ponyros betyder elakt eller ondskap på grekiska. Och eh, det är det det handlar om. Eh, Läraren om ondska. För det är det psykopati är. Och jag pratar med psykopater som har sagt att det inte finns någon ondska här i världen. Eh, och det är väl för att de själva vet att, att de är ondska. Så de vill ju inte säga att det finns någon ondska då. För då skulle, de ge, då skulle ju folk börja titta åt deras håll. Så det, det, när man börjar förstå världen, hur sjuk den är, hur elaka människor är som styr i världen då, då är det inget roligt längre att, att tänka på det där Och då förstår man mycket väl Alan Watt som sätts ut i en stuga i skogen Och försöker leva så långt ifrån mänsklighet som möjligt eh, För han har förstått för mycket helt enkelt, han har sett för mycket Han vet för mycket för att vilja gå tillbaka men de kommer ändå försöka få suga in alla i städerna så att de kan manifestera sitt öde som det heter, manifest destiny för världen som de har planerat. De har planerat att öka befolkningen, den procent av befolkningen som bor i städerna och det gör de ju med beskattning av bensin och att ta bort tjänster och ta bort bensinstationer på landsbygden. Det har de gjort redan här. I Sverige. De gör också något intressant. De, de häller aluminium i sjöarna för att ta bort alger. Det har de gjort under flera år. För att binda fosfor. Och aluminium orsakar eh, Alzheimers sjukdom. Senildemens. Eh, så, så det här det är ingen slump. De vill förduma massorna. De, alltså, I USA så sprutar de ju det från... Från himlen på folk. I Sverige så kan de öppet säga att vi lägger det i vattendragen. Och nu planerar de ju att lägga också. För att ta bort den här farliga allblomningen. Och lägga i Östersjön I skärgården där. Ja. Jag menar aluminium och sånt. Det är såklart det hamnar i fiskarna som sen hamnar i människorna. Har, alla som har läst ekologi vet ju hur gifter sprids i näringskedjan och sådär. Och samtidigt så, så vet de redan att vattnet vattnet är så förgiftat med, med mediciner idag. Det stod också i tidningen nyligen. Att vattnet är förgiftat med mediciner. För att... Eh, eh, ja. Och, och de skyller ju det här på att folk eh, pissar ut medicinerna i vattnet. Det, det är så mycket skitsnack. Jag tror att de sprayar det från himlen. Varför skulle det annars få så mycket mediciner i vattnet för? Men då kommer de ju fram, ja, Du kan folk börja betala för vattnet. Betala mer pengar för vattnet. Så förstår du, det, det tar aldrig slut. De kan tjäna på allting. De kan spräja oss. De kan hälla gift på oss. Och sen kan de ta betalt för att de ska rena bort giftet sen. Så de tjänar på det på alla. Och det här beror på att det, all, de här psykopaterna finns överallt. Och de vill uppehålla det här samhället som vi lever i. För de tror, de, de, de har själva egoister som de är. Så de själva tjänar så mycket på det. Och de är sådana här groteska idioter. Så, som ja, sjuka människor, totalt sjuka när du börjar lära känna de här varelserna. När du förstår alltså. När du fattar att en psykopater, du måste lära känna dem. Och eh, vissa är lite ännu värre. Vissa psykopater är ännu värre än så. De är inte ens ärliga mot dig utan de de försöker lura dig in dig i alla möjliga skitsaker. Men det, det finns så många psykopater. Och står högre upp, du kommer upp... Jag, jag har träffat folk som hade dubbelutbildningar i ekonomi och, och tech- och civilingenjör. Och där fanns det psykopater. Och han, den här killen, han, han var son till två överläkare. Båda med chefsbefattningar. Eh, och de hade kontakter med Bernadotte. Ja, eller de hade, de hade bekanta som hade kontakt med Bernadotte. Så de tillhör du förstår vilken snobb, snobberigrupp eh, det handlar om. Och, och det här var, de här var rena psykopater. Och de är det fortfarande idag. De är helt kocko när det gäller. Det de de, de är folk som lever helt utan mänsklig närvaro i sina tankebanor eller någonting. Och, och de tjänar ruggigt med pengar. Och de trivs med det. De har ingenting där uppe helt enkelt som man kallar vanlig mänskliga kvaliteter. De här människorna finns i samhället. Runt omkring dig. Och ofta så har de de bästa jobben. Eh, enormt avancerade jobb. Och de har ofta en väldigt låg profil va, när det gäller media. De gillar inte att synas i media. Det har jag också märkt. Så de uttalar sig som analytiker eller proffs på något sätt. Eller Sitter som överläkare någonstans och liksom styr i under massa tystnadsplikter och sånt där. Så att de är helt skyddade av systemet i sig och sitter som spindlar i nätet. Och bara liksom, de är som gjorda för det här systemet. För det här systemet vi lever i, det är inte mänskligt i sig. Och det intressant när man börjar inse att det faktiskt är en, ett, vad ska man säga, Det är intressanta när man börjar inse att, att, att det faktiskt är det går att jämföra med hundar och andra avelsexperiment. Alla hundarna kom ursprungligen ifrån vargen som sen avlades fram till alla de här olika personlighetstyperna. Som är fullständigt förutsägbara när det gäller vilken personlighet du får från en viss hundras. Det är precis samma sak med människorna. Det är därför de, de får de här barnen, som är psykopater själva. Det, det, det är inget magi det här. Det, det har Plato pratat om. I republiken. Så är det. Och... Eh, eh, de ska införa en medicin nu också eller vad säger jag, ett PHV eller HPV, immunitet eller vad heter det heter, Gardasil som de ska ge åt de som går i femte klass flickor i femte klass i svenska skolor till hösten och det här Gardasil det är alltså ett vaccin mot livmodercancer tror jag eller någonting och det finns en artikel på svenskinternetradio.blogspot.com som heter Gardasil infertilitet kommer till en skola nära dig och sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt hette men hur som helst så ja, det är en länk till en, till en artikel där de säger uttryckligen, en läkare som säger uttryckligen att det finns i det här vaccinet Gardasil och det här andra HPV immunitetsvaccinet, det finns två stycken på marknaden som kommer att ges i höst i skolorna som en obligatorisk vaccin i det finns i det ett ämne de nämner ämnet vid namn det står där också om ni vill läsa som, som har bevisligen orsakat via experiment på möss orsakat infertilitet och det här finns och kommer in inges, i initieras i barn och det är precis det, det här låter som oh, det, det, de hittar på det där att, men om man läst Jonas Soks böcker som han har skrivit där han beskriver precis hur han ska få ner Populationen, hur de planerar med att minska populationen. Med ett nytt tänkande. Eh, de behöver inte det här tänkande som man har haft sedan den industriella revolutionen längre. Utan det är ett nytt sätt att tänka. I mänskligheten. Och, och han, han håller på med att ingesera. Han pratar om att injicera kvaliteter i människor som man vill göra. Nå, adelslika kvaliteter. Och... Eh, men de, de försöker alltså eh, se till att befolkningskurvan blir eh, planare så att säga. Planar av helt enkelt. Och eh, det är svårt att göra det utan att minska intelligenskvoten. de har redan minskat intelligenskvoten. Men aluminium är ett sätt att minska inte. Men de använder många olika metoder. Och eh, hela välfärdssystemet är faktiskt ofta ett sätt att, att försöka ta död på folk där man ser till att de ger också beroende från kallande amfetamin och sånt till människor och antidepressiva, det är ett sorts kokainliknande preparat till människor för att få dem beroende så att för att såväl du, när du väl har ett folk i ett beroendetillstånd då är det mycket lättare att ta död på dem Men hur som helst det här Gardasil det innehåller som sagt det är till och med läkare som säger det, alltså att det innehåller det här ämnet som orsakar infertilitet i möss. Och då kanske några människor säger. Jag är ingen mus så vad spelar det för roll? Men det är liksom den IQ som människor har. Då kan man undra. Vem har störst IQ? En mus eller en människa? Äh, när de tänker så. När man vet dessutom att de vill. Minska befolkningen. Och när, när det, kommer, ja, det, är alltså, det är komiskt alltså. Men jag har inga planer då. Och engagera mig ytterligare i för att Låt dem få, låt dem bli en förtila för 17. Låt dem bli en Jag får inga Jag får inga donationer eller någonting för det här på poddradion Så varför inte Uppryt sagt, jag menar Vad är det för mening att bry sig I ett samhälle där, där folk bara försöker suga ut den Som psykopater <DB> <täuspera> Ja hur som helst så, så är det i alla fall. Det kanske är för många människor på jorden. I alla fall människor, människor som ändå inte bryr sig va? De vill ju, de vill ju gå i, de vill kanske dö. Och det kan man förstå människor som har gått i skolan i fem år, det är inte så konstigt att de vill dö. Eller känner att de inte vill föra några fler människor till den här världen, de vill inte skaffa barn. Man har ju själva upplevt hur det är i skolan. Så de vill väl inte se till att några fler behöver lida. Så det i och för sig. Kanske ligger något i det. Nej äh, det orkar jag inte prata om längre. Ja ja. Ja den här podcasten finns ju i varje fall då via och jag har också gjort ett forum har jag sagt det, som finns tillräckligt via forum.matterik.com. Men jag får se om jag har det uppe eller om jag väljer att moderera bort saker. för Jag, jag vet inte om jag känner för det är bara, det är bara att ta energi från den. Jag gillar inte att sitta vid datorn ändå. Så. Jag får se. Jag, jag tänker inte engagera mig i folk direkt. Jag, jag är inte intresserad av det. Förstår du? Jag är inte intresserad av att engagera mig i människor. Så är det. Så är det. Mycket finare är ute i skogen och naturen än att tänka på alla dessa människor som klämmer ihop sig i städer och tror att de har det bra. Framför en kabel-tv. De är glada över att de bor i en stad. Hur, hur konstig kan man bli Det större städer, desto sjukare är det större stad jag, jag vet, jag, den här psykopaterna som jag kände, kände till de ville ju bo i mitt i Stockholm det var ju liksom det viktiga och det var ju liksom, det handlade om det här att de skulle, de skulle vara liksom mitt i det bästa och de skulle ha det bästa antikulturella antikviteterna och man skulle känna rätt personer som hade gick handels och man skulle känna dem som eh, som var på eh, ja som, som var på eh, rätt företag så de ansträngde sig för det. Det tog aldrig slut liksom. Det handlar om kontakter och och komma upp i maktpositioner och sådär. Vara med och styra. Och vilja liksom hålla i and ha andras pengar. Och förvalta andras pengar. Och det är också en sån där grej. Ty Typiskt psykopatiskt drag. Och vill jag förvalta andras pengar. Pensionsfonder och sånt där. jag förval förvalta pensionsfonder. I alla fall så är det lämpligt för en psykopat. För de kan de tjäna pengar på att göra ingenting. Och sitta där och göra ett bra intryck. och. Missa upp sina examina och sådär. Det tar aldrig slut när du börjar förstå det här. Att det är psykopater som styr. Och hur det liksom här går i arv. Som en sorts avel. Och det är det som kallas klassamhället idag. Det tar Det tar aldrig slut. När du väl har fått reda på så här så... Så... Och du kan läsa, det finns en boklista på readinglist.matterik.com Där du själv kan läsa böcker. Och men Political Poneurology är en bra bok att läsa. Om psykopati. En annan bra bok är den här Stanley Milgrams bok... The Stanford Prison Experiment tror jag den heter, eller ja, The, Pris, the Experiment heter den bara tror jag, the Experiment. Som också visar hur, hur auktoriteter, hur folk följer auktoriteter även om det innebär att tortera en annan människa. Att det är faktiskt är en majoritet av människor i Sverige idag som skulle tortera en annan människa som de inte kände som inte hade begått något brott om en auktoritet sa till dem att göra så. Det här har visats med experiment i den här Stanley Milgrams bok. Förstår du varför världen är så rutten som den är? Folk gör precis vad som helst för experter. Tror, de tror, tror, att det, tror att experterna försöker hjälpa dem när de häller aluminium i vattendragen. När de... Sprayar och sprayar från himlen. Just idag är det inga. Men jag har sett förut. För några dagar sedan. Såg jag sådana här chemtrails faktiskt. De tror precis. Det är det som är problemet alltså. Och jag pratar med många människor om det här. och De, de kan attackera dig. Nästan. Liksom, de blir helt galna. Om du börjar prata om sådana här tankar. För jag vet, de, de kan inte hantera det. De, de kan inte hantera den möjligheten. Och då kan man ändå peka upp i himlen och visa de här chemtrails för dem. Och då säger de så här. Då. Ja men meteorologen sa idag att det kunde vara omväxlande molnighet. Så det stämmer. Och sen säger man ser du inte att det är ett rakt moln som går från ena hår, kanten av horisonten till den andra? Och då säger de, ja men det där är en kondensationstrail. Det kommer få ett flygplan det är kondensation från flygplanet. Ja, men det är ju skitstort. Det är brett över hela himlen nästan. Eller halva himlen. Ja, men då är det ett mål. Ja. Det, det är så det funkar. Det, det har jag sett på tv. En expert har sagt det till mig. De här människorna ger aldrig upp. De ger aldrig upp. Det går aldrig att övertyga dem om någonting. Och om du börjar prata om det med, om för mycket med dem, då börjar de tro att du är mentalt sjuk. Så det går inte. Det går inte att prata om människor. Och då är det ändå människor som du kan säga saker som syns, som, som är där. liksom. Så hemskt är det. Människor totalt Totalt. Eh, körda i botten. Hjärnan är liksom det, är som, det är som någon har varit och kört en elvisp i hjärnan på dem. Men egentligen borde det vara indoktrinering för att de har förmågan att tänka, det har jag upptäckt. De har förmågan att, eh, att tänka, eh, alltså intellektuellt komma fram till saker eh, i samhället och sådär. Men när det gäller att tänka såna här tankar som att media inte, eller att auktoriteterna, experterna inte säger saker som är sant. Då klarar de inte av det. Det är en total tankestopp. Det finns inte. Och det, det är precis... Då behöver man inska, Vi lever i 1984. Om du inte ser upp så kommer du bli skickad till Ministry of Love. Om du inte slutar prata om det. Det, det, det är här nu. Det är här nu. 1984. Men det på något sätt syns inte. För att... Det finns så mycket dudning, propaganda överallt. Överallt finns det om välfärdssamhället. Jag såg en bild på, där stod, svenskarna vill fortsätta leva i välfärdssamhället. De gillar sitt välfärdssamhälle. Sen var det en bild på, på en familj som satt och åt, drack vin och åt god mat vid sig, på, på ett bord i trädgården utanför ett sommarställe ute i naturen. Som om det skulle vara välfärdssamhället. Förstår du vad man kan göra med media? Man kan göra precis vad som helst med media. Och folk är ett fullständigt... Sen är det, det att det, det handlar också om egoism. Många människor är medvetna om att de i hela sitt liv. Men det läskiga är läskigt, alltså att de människor som jag har upptäckt är så här totalt hjärntvättade och knäppa i bollen. De har haft höga löner i hela sitt liv. Och det, de ljuger inte för mig. De har inte förmågan att se det jag pratar om. De ljuger. Det är inte så att de försöker ljuga för mig. Utan den här människor jag pratar med under en längre tid. Och jag har förstått att de inte har den förmågan i sitt huvud. Och de tjänar skithöga löner. I flera, i London och sådär. Så det är något annat. Det handlar inte bara om... Det, det är, är så som det är en religion som styr deras hjärna. På något sätt. Eller en, en entitet, en, en demon. Inte fan vet jag. Så är det. Så det är kört. Man kan inte prata med dem om det. Det finns så mycket psykopater. Och du ser, när du pratar med människor som har höga löner. 30-40 tusen i månad. börjar prata med dem vad de har för åsikter. Du märker att de, de, de är totala psykopater. De är stolta över det. Det är skitroligt att börja prata med dem och börja se liksom hur, vad de säger. Jag brukar göra podcast om det, poddradio kanaler. Och berätta vad, vad de säger. Det är skitroligt. <laughs> Man måste ju säga att det är någon. För sjutton. Nej, det är kryllar och psykopater i samhället tyvärr. Och de finns framförallt i de blönande posterna. Och de har total oförmåga att tänka kritiskt. Om experter och auktoriteter. Och det är antagligen därför de har kommit så långt. För att världen styrs av korruption. Och de skulle ha reagerat för länge sedan om de hade något förmåga till kritiskt tänkande mot den auktoritet. Ja. Så så är det. Ja, det var allt för den här gången. Hej.